Річард Морган. Зламані янголи. Присвячую Вірджині Котінелі, моїй компаньєра. Альфілерес Камас Сакапунтас. Частина перша. Потерпілі сторони. Війна, подібна до будь-яких нездорових стосунків. Урвати їх хочеться, та якою ціною. А ще важливіше, мабуть, оце. Чи почуватиметеся, вибодай, на Юту, ліпше опісля? Хвил Криста Сокольнича. Похідні щоденники. Розділ перший. Вперше з Яном Шнайдером я зустрівся в орбітальному шпиталі протекторату на висоті 300 кілометрів над пошарпаними хмарами санкції 4, коли мучився страшним болем. Формально в системі санкція взагалі не мало бути контингенту протекторату. Останні представники планетарного уряду невтомно репетували зі своїх бункерів, що це – справа внутрішня. А місцеві корпоративні граці мовчки погодилися тимчасово підписатися під цими словами. Відповідно, суд протекторату, що валандалися системою, відколи Джоша Кемп підняв свій революційний стяг у Індіго-Сіті, змінили свої розпізнавальні коди, а фактично їх викупили на умовах довострокової оренди, різні задіяні в цьому корпорації, які тоді передали їх, в оренду воюючому уряду як частину неоподаткованого фонду місцевого розвитку. Ті ж, яких не збили з неба старенькі кемпові бомби-мародери, що виявилися несподівано ефективними, перепродадуть протекторату до завершення терміну оренди, знову списавши будь-які чисті втрати на податки. І в усіх, куди не глянь, чисті руки. Тим часом усіх представників керівного складу, травмованих у боях із кемповими силами, Відвезли шатлами від гріха подалі. Саме про це я передусім і думав, обираючи для себе сторону конфлікту. Ця війна, поза сумнівом, була брудна. Шатл вивантажив нас просто на ангарну палубу шпиталю, з відверто безцеремонним поспіхом викинувши десятки капсульних нож за допомогою пристрою чимось подібного до величезної стрічки з набоями. Коли ми з гуркотом і вибралися на крило і спустилися на палубу, я ще чув, як стихає пронизливий вереск моторів корабля. А коли мою капсулу відкрили, повітря в ангарі обпалило мені легені холодом нещодавно звільненого твердого космосу. Все вразу крилося шаром крижинок, і моє обличчя теж. «Ти!» – голос був жіночий, груби від стресу. «Тобі боляче?» – покліпавши я, прибрав з очей кригу, поглянув на свій залитий кров'ю бойовий однострій і прохрипів. «А вгадайте!» «Санітаре, ведіть у ендорфіни та загальний противірусний засіб». Вона знову схилилася наді мною. І я одночасно відчув дотик до своєї голови, пальців у рукавиці та холодний укол безголкового шприца в шию. Біль різко ослабнув. Ви з Івінфольського фронту? Ні, видушив я із себе. Атакував північний рубіж. А що сталося з Івінфолом? Якийсь сраний кнопкоголовий з терміналу щойно повідомив про тактичний ядерний удар. У голосі лікарки відчувався стриманий холодний гнів. Її руки обмацували моє тіло згори вниз, оцінюючи ушкодження. Отже, радіаційної травми немає. А що з хімічними речовинами? Я ледь помітно схилив голову на бік до лацкана. Експозиметр має показати там. Він зник, огризнулася вона, як і більша частина плеча. Ой. Я здобувся на кілька слів. Здається, я чистий. А ви хіба не можете провести клітинне дослідження? Ні, тут ні. Сканери клітинного рівня вбудовані в палуби палати. Ось як зумієте звільнити там місце для вас усіх, тоді, може, візьмемося за це. Руки мене облишили. «Де ваш трихкод?» «На лівій скроні». Хтось витер кров у відповідній зоні, і я відчув, як по моєму обличчю проводять лазерним сканером. Схвально защебитав якийсь апарат, і мене лишили самого, обробленого. Який час я просто лежав, радо дозволивши заряду ендорфінів з люб'язним поспіхом Дворецького, що бере в когось капелюх і пальто, звільнити мене як від болю, так і від тями. Промелькнула думка, чи можна буде врятувати тіло, яке я носив. А чи мене доведеться перечохлити? Я знав, що клин Карери тримає кілька невеликих банків-клонів для своїх так званих незамінних бійців, а я, як один із усього п'ятьох колишніх посланців, що воювали за Кареру, просто не міг не належати до цього елітного кола. На жаль, незамінність – це двогострий меч. З одного боку, вона надає право на елітне медичне обслуговування, включно з повною заміною тіла. Та є й мінус. Єдина мета цього обслуговування – кинути бійця назад у пекло – Щойно з'явиться така можливість. У планктонного рядового, чиє тіло дістало непоправні ушкодження, просто витягнули б кортикальну пам'ять із затишної схованки на вершині хребетного стовпа, а тоді засунули б її в банку для зберігання, де вона б, мабуть, лишилася до остаточного закінчення війни. Не найкращий вихід, та й, хоч і не вважалося, що Клин дбає про своїх, реальної гарантії перечохлення не було, але часом у крикливому хаосі останніх кількох місяців цей крок у забуття на зберіганні видавався мені майже безмежно приємним. «Полковнику! Аго, полковнику!» Я не знав, напевно, в чому річ. Чи то мені не дає заснути обробка посланця, чи то мене повернув дотями на стирливий голос неподалік. Я мляво повернув голову, щоб побачити, хто говорить. Виглядало на те, що ми досі в ангарі. На ношах біля мене лежав мускулистий на вигляд молодик із пишним, жорстким чорним волоссям. У його рисах відчувався проникливий розум, який не міг приховати навіть ошелешений від дози ендорфінів вираз обличчя. Він був одягнений у такий самий бойовий однострій клину, як і я. Але одяг сидів на ньому не дуже добре, і здавалося, ніби отвори в одноструї не збігаються з отворами в ньому самому. На лівій скроні, там, де мав бути штрих-код, був вдалий бластерний опік. Ти це мені? Так, сер. Він підвівся і сперся на лікоть. Йому, певно, дали набагато меншу дозу, ніж мені. А ми таки ретельно погнали там КМП Геш Цікаве бачення. Мій мозок ненадовго заполонив потік яскравих спогадів про те, як 391-й взвод ріжуть довкола мене на шматки. А куди він, по-твоєму, побіжить? Ну, зважаючи на те, що це його планета. Хм, я думав, я б тобі цього не радив, бійцю. Ти що, не читав умов вступу на службу? А тепер з ту побережи дихання. Воно тобі знадобиться. Хм, так, сер. Він трохи вирячив очі, а судячи з того, що я почув, як на навколишніх ножах повертаються голови, не він один здивувався, почувши, як офіцер Клину Карере так говорить. Бойові дії на санкції 4, як і більшість війн, викликали певні серйозні почуття. І ще одне. Так, полковнику? Це лейтенантська форма. А звання полковника в командуванні Клину немає. Постарайся це запам'ятати. Тоді з якоїсь понівеченої частини мого тіла ринула величезна хвиля болю, прослизнула повз руки ендорфінових викидаєл, які стояли біля дверей мого мозку. І почала істерично верещати свій звіт про ушкодження, звертаючись до всіх охочих послухати. Усмішка, яку я закріпив на обличчі, розтанула, як напевно розтанув міський ландшафт у Івенфолі, і мені різко захотілося кричати, незважаючи ні на що. Коли я прокинувся, десь просто піді мною похлюпувала вода, а обличчя руки мені зігрівало лагідне сонячне світло. Хтось швидше за все зняв з мене розірвані шрапнелю рештки кітеля, залишивши мене в самій майці клину. Я поворушив однією рукою і злегка торкнувся кінчиками пальців гладеньких від віку дерев'яних дощок, теж теплих. Сонячне світло танцювало на внутрішній поверхні моїх повік. Болю не було. Я сів, почуваючись так добре, як не почувався вже кілька місяців. Мене розклали на маленькому простенькому причалі, який вдавався метрів на двадцять, чи то у фіорд, чи то у вузьку затоку. Вода обабіч була оточена низькими заокругленими горами, а вгорі безтурботно сновигали похнасті білі хмаринки. Далі затоці вистромила з води голови сімейка тюленів і похмуро не оглянула. Моїм тілом залишався той афрокарибський бойовий чохол, в якому я був під час атаки на північному рубежі, неушкоджений і не пошматований. Отже, за мною зашкрябали по дошках чиїсь кроки. Я різко повернув голову, рефлекторно піднявши руки в якійсь подобі захисної пози. Значно пізніше за рефлекс прийшла підбадьорлива думка про те, що коли б до мене хтось підійшов так близько в реальному світі, мій чохол неодмінно б зреагував. «Таке Шикович, промовила жінка у формі, що стояла наді мною, правильно вимовивши м'яке славянське «че» в кінці прізвища. «Ласкаво просимо до відновлювального стеку». «Чудово. Я звівся на ноги, не взявшись за простягнуту руку. Я досі на борту шпиталю?» Жінка хитнула головою та прибрала з худорлявого обличчя довге непокірне мідне волосся. Ващий хол досі перебуває на інтенсивній терапії, але вашу поточну свідомість відвантажено в цифровому форматі у перше сховище клину, доти, доки ви не будете готові до фізичного відродження. Я розвернувся довкола і знову звів обличчя до сонця. На північному рубежі дуже багато дощів. А де перше сховище клину? Чи це таємна інформація? Боюся, що так. І як я здогадався, завдяки роботі з протекторатом ви б усевнівно познайомилися, забийте це було риторичне запитання. Я вже непогано уявляв собі, де розташований віртуальний формат. Зазвичай в умовах планетарної війни кілька станцій-сховків із низьким альбедо запускають кудись далеко божевільними еліптичними орбітами, а тоді сподіваються, що вони не опиняться на шляху жодного місцевого військового транспорту. Ймовірність того, що вас так ніхто не знайде, висока. Як часто пишуть у підручниках, космос великий. На якій швидкості ви все це відтворюєте? Еквівалентно реальному часу, худко відповіла жінка. Втім, якщо ви бажаєте, я можу прискорити. Думка про розтягування мого видужування тут без сумніву нетривалого, хоч 300 разів була спокусливою, та якщо мене найближчим часом у реальному часі потягнуть на задобій, мабуть, краще не втрачати спритності. До того ж, я не був певен, що командування клирно дозволить мені надто сильно щось розтягувати. Пара місяців від байдикування серед такої природної краси неодмінно мала згубно вплинути на інтерес до безладної різанини. «Ось ваше житло», – сказала жінка, показуючи рукою. «Якщо бажаєте, попросіть про зміни». Простеживши за її рукою, я дійшов поглядом до кінця довгого галькового пляжу, де стояла двоповерхова споруда зі скла й дерева, під схожими накрила Мартина кроквами. Наче не зле. В мені заворушилися непевні паростки сексуального інтересу. Ви маєте бути моїм міжособистісним ідеалом. Жінка знову хитнула головою. Я внутрішньоформатний службовий конструкт для огляду систем першого клину, а моя зовнішність скопійована з підполковника Лусії Матаран з головного командування протекторату. З таким волоссям ви жартуєте. Я маю свободу рішень у певних сферах. Ви бажаєте, щоб я згенерувала для вас міжособистісний ідеал? Це, як і пропозиція перейти на високошвидкісний формат, спокушало. Але після шести тижнів у товаристві крикливих категоричних команд з Клину, мені понад усе хотілося побути на самоті. Я над цим подумаю. Щось іще? Вам надійшов запис інструктажу від Айзека Карере. Бажаєте зберегти його в будинку? Ні, відтворіть його тут. Якщо мені знадобиться щось іще, я вас викличу. Як хочете. Жінка-конструкт схилила голову і різко зникла. На її місці матеріалізувалася чоловіча постать у чорному парадному однострої клину. Коротко підстрижене чорне волосся з сивиною, зморшкувате аристократичне обличчя, чиї темні очі в вітряні риси чомусь водночас виражали суворість і розуміння. А під формою – тіло офіцера, який не покинув поля бою через високе звання. Айзек Карера – відзначений нагородами колишній капітан вакуумних сил, а згодом засновник найгрізнішого найманого війська у протектораті. Зразковий боєць, командир і тактик. Часом, коли іншого вибору не залишалося, компетентний політик. «Здравствуйте, лейтенант Ковач. Вибачте, що це лише запис, але після Іванфолу ми опинилися в кепському становищі, і часу на встановлення зв'язку не було. Згідно з медичним висновком, ваш чохол можна полагодити приблизно за 10 днів, тож ми в цьому випадку не будемо звертатися до банку клонів. Я хочу, щоб ви повернулися на північний рубіж якомога швидше». Але, правду кажучи, ми були змушені тимчасово припинити там бойові дії, і без вас зможуть обійтися пару тижнів. До цього запису додається оперативне зведення з інформацією про втрати, понесені в ході останньої атаки. Я був би радий, якби ви проглянули його у віртуалі, скористалися своєю знаменитою інтуїцією посланцям. Бог свідок, ми там потребуємо свіжих ідей. Загалом, здобувши території рубежу, ми досягнемо однієї з дев'яти основних цілей, необхідних для того, щоб цей конфлікт я вже заворушився, пішов уздовж причалу, а тоді піднявся положистим берегом до найближчих пагорбів. Небо далі було затягнуте кудлатими хмарами, але недостатньо темне, щоб у надмурі почалася буря. Виглядало на те, що коли я видеруся досить високо, мені відкриється чудовий вид на всю затоку. За мною стих на вітрі каререн голос. Я залишив проекцію на причалі, де вона зверталася до порожнечі та ще, може, до тюленів, якщо, звісно, припустити, що в них. Не було кращих занять, ніж її слухати.